а нині розлидащане і знетерпеливлене в жадобі здобичі і грабувань військо. Вести не туди, куди з дивною упертістю спрямовував свої удари його батько проти однобірців, а продовжуючи велику справу Фатіха проти світу невірних. Але не знав ще про це ніхто. Сам султан, затявшися упертій мовчанці, ждав слушної миті, коли зможе об'явити про свій намір – Може, ждав якогось знаку, що йому подасть сватіх, через те її їздив, клонятися його праху так часто і уперто. І зненацька побачив цю колону. Він зупинився і довго дивився на неї, задерши голову так, що ледве не падав з неї його величезний білий тюрбан. Розглядав її, забувши про високу султанську гідність, мов вуличний босоногий чуджук тільки й того, що не роззявляв рота від подиву чи захвату висотою, міцністю і могутністю колони, її кривавою барвою, її самотністю, що була, мов, виклик. Чи не знак полишений для нього, четвертого султана, від дня взяття царгорода, султаном першим, султаном-завойовником, великим фатіхом, Саме тут найперше руйнувалося, знищувалося усе візантійське, щоб поставити першу османську святу споруду, а колона залишена, не зруйнована, не донищена, полишена не без затеїної думки, не без натяку, мов кам'яний заповід і вказівник – «Донищь, доруйнуй, доконай недоконане». Сулейман спинив свого чорного коня і спитав, чи є серед його супроводу великий будівничий Сінанбей, якому доручено було спорудження Джамії і тюрбе султана Селіма на вершині п'ятого пагорба царгорда. Ібрагім сказав, що Сінанбея сьогодні з ними немає. «Покликати», – коротко звелів султан, і в його голосі чулася нетерплячка. Негайно було послано гонця за Сінан-Беєм, хоч ібрагім не бачив потреби в такій поспішності. Сінан, як і ібрагім, був грек, тільки не устрівний, а з материка, з Каппадокії. Починав теж, як ібрагім, з рабства. Малим хлопчиком узято його в девшірме, віддано в адже яничарські учні. Там він, окрім військової справи, обрав для себе вивчення архітектури. Вчився у великого будівничого султана Баязида Хайреддіна. Але перш ніж самому почати будування, багато років провів у походах із султаном Селімом. Ставив мости для його війська, першим перебігаючи по них, щоб занурити шаблю внутрішні супротивника. Супроводжував галери в час ванського походу І сам очолював яничарів, посаджених на ті галери Щоб переправитися через озеро І захопити зненацька кисел башів Перш ніж почати будування Він руйнував і нищив Як і всі османи А може і всі будування починалися Від нищень, створеного попередниками Затоптати кістки предків а з будівелю взяти камінь для своїх споруд. Султан не став чекати Сінанбея біля колони кисташі. Це було б негідно його високого сану. Але ще того дня будівничий став перед сулейманом і отримав веління звалити колону, що стоїть коло мечеті Фатіха, і використати її на спорудження Джамії Селіма. Вона зависока для тих колон, якими я хотів оточити подвір'я Джамії, зауважив Сінанбей, котрий не любив, що в його справи втручалися сторонні, навіть самі султани. Вкоротиш, похмуро мовив Сулейман, вкорочують людей, не те, що камінь. І додав уже лагідніше з Корану. Хіба ти не бачив, як повівся господь з Ірамом, володарем колон? Поки колону оплутувано мотузами, щоб звалити, султан поїхав через Золотий Ріг досить людже постріляти на окмейдані. Супроводжував його весь двір. Везли похідні жаровні смажити м'ясо баринів і верблюдів, коші з припасами, килими для розстелення на траві. Сулейман запрагнув після стріляння з лука учтувати на окмейдані.